Ötödik fejezet A vak koldus vége A kíváncsiságom valahogyan erősebb volt a félelmemnél, mert nem tudtam nyugton maradni ott, ahol voltam, hanem újra visszamáztam a partra, és elrejtőztem egy rekettye bokor mögé, úgyhogy szem előtt volt az egész út az ajtónkig. Éppen, hogy elhelyezkedtem, mikor az ellenségeink szállingózni kezdtek. Hetem vagy nyolcan futva érkeztek meg, lábaik rendetlen összevisszaságban dobogtak az úton, a lámpásos ember néhány lépéssel előttük szaladt. Hárman együtt rohantak, és én ki tudtam venni még a ködön keresztül is, hogy a középső ember a vakkoldus volt. A következő pillanatban az ő fölharsanó szava bizonyította, hogy igazam volt. Törjétek be az ajtót! kiáltotta. Úgy, úgy, uram! válaszoltak ketten-hárman, és megostromolták a bembó admirális talámpás lámpás vívővel a nyomukban. Aztán azt láttam, hogy abba hagyták egy percre, és halkap hangon beszélni kezdtek, mintha meglepte volna őket, hogy tárvanyitva találták az ajtót. De a szünet csak rövid ideig tartott, mert a vakember újból rendelkezni kezdett. Szava hangosabban és élesebben csengett, mintha... Valami fékezhetetlen vágy és harag tüzelte volna. Befelé, befelé! Ordított és szitta őket a lassúságukért. Négyen vagy öten rögtön engedelmeskedtek, kettő pedig együtt maradt a rettenetes emberrel az ajtó előtt. Megint szünet következett. Aztán egy meglepett fölkiáltás, végül valaki kiszólt a házból. Bill meghalt! de a vakkoldus ismét csak szitkozódni kezdett, hogy mit késnek annyit. «Matozza meg az egyik, lomha fickók! A többi meg szaladjon fel a ládáért!» kiáltotta. Olyan vadul csörtettek föl az öreg lépcsőn, hogy hozzánk is elhallatszott, és a ház szinten megrendült belé. A kapitány szobájának az ablakát föltépték, nagy csattanás és törött üvegcsörrenések kíséretében, a holdfényben egy emberi fej és váll hajolt ki rajta, és leszólt a vakkoldushoz odalent. Pew! Ordította. Valaki itt járt előttünk, és fenekestül fölforgatta a ládát. Megtaláltátok? üvöltött vissza Pew. A pénz megvan! A koldus a pokolba kívánta a pénzt. A flint körmölését keressétek! kiáltotta újra. Nem találjuk sehol! Válaszolt az ember. Halló, te ott lent! Talán Bill magánál hordta? Kiáltott megint a vakkoldus. Ekkor egy másik legény kétség kívül az, aki lent maradt, és átkutatta a kapitány holtestét, megjelent a kocsma ajtajában. bill már megpiszkálta valaki, mondotta. Nem hagyott rajta semmit. Biztos a kocsmabeli nép volt. Az a kölyök bárk. Kivertem volna a szemét, kiáltott Piú, a vakkoldus. Még az imént itt kellett lenniük. az ajtó el volt reteszelve, mikor megpróbáltam. A -a -a, oszoljatok szét, legények, és keressétek őket! Annyi szent, hogy mécsesüket itt felejtették, szólt az a fickó az ablaknál. Oszoljatok, és kerítsétek elő őket! Verjétek föl a házat! Ismételte meg a parancsot Piú. A botjával az utat verdesve. Nagy sürgés forgás következett az öreg kocsmában. Súlyos léptek hangzott mindenfelé, a bútorokat fölforgatták, az ajtókat csapkodták, hogy künna sziklák is visszhangoztak. Aztán az emberek egymás után kibotorkáltak az országútra, és kijelentették, hogy senkit sem találtak. És éppen abban a pillanatban ugyanaz a füty, amely annyira megijesztett engem, s az anyámat a halott pénze mellett újra fölharsant az éjszakában de sokkal hallhatóbban és kétszer egymás után. Azt hittem, hogy ez a vakkoldus kürtje volt, hogy így nevezzem, amelyel embereit ostromra szólította, de most észrevettem, hogy a jelzés a domboldalról érkezett a tanya felől, és látván milyen hatást tett a kalózokra, rögtön megértettem, hogy a sípszó a közeledő veszélyt jelezte. Dörk megint megszólalt, mondta az egyik, kétszer, oldjunk kereket, pajtások! – Kereket oldani ti gyávák! – kiáltott föl Pew. – Dörk mindig bolond volt és nyúlszívű. Soha se törődjetek vele, itt kell lenni ők a közelben. Nem távozhattak el messzire, csak utánuk kell nyúlni. Oszoljatok és verétek fel őket, kutyák! – Ah, megvolna a szemem világa! Ez a bátorítás úgy látszik némi hatást értel, mert két fickó elkezdett kutatni a házból kihajított ócska holmi körül, de csak úgy immel ámmal, mert közben félszemmel a veszély irányába sandítottak, míg a többiek határozatlanul álltak az út közepén. Ezrek vannak a kezetek ügyében, ti őrültek, és nem mozdítjátok az újatokat. Gazdagok lehetnétek, mint a királyok, ha megtaláljátok. Tudjátok, hogy itt kell valahol lennie, és álltok, mint a maródik. Egyiktek sem mert Bill szeme elé kerülni, és én, a világtalan, megtettem. Miattatok kell eljátszanom a szerencsémet, szegény nyomorék koldus vagyok, kinek úgy kell lesnie a pocsa rumot, hintón járhatnék. Ha annyi volna bennetek a kurázsi, mint egy lisztkukaszba, hát kézre kerítenétek őket. Fene vigye el, pjú, hiszen megvannak az aranyak, dörmögte az egyik. Hát, ha eldugták azt a nyomorult izét, szólt a másik. Fogjad a pénzt, piú, és ne ugass annyit. Valóban ugatás volt a helyes kifejezés, annyira elragadta a vakkoldust a düh ezekre az ellenvetésekre. Végre a szenvedély teljesen úrrá lett rajta, úgyhogy őrjöngésében elkezdett csapkodni maga körül, és botjával nem egyet el is talált az emberei közül. Ezek meg szitták, gyalázták a világtalan nyomorékot, megfenyegették borzasztó szavakkal, és el akarták kapni a botot meg kicsavarni a markából, de hiába. Ez a dulakodás mentett meg bennünket, mert még egyre veszekedtek, mikor egy másik hang ütötte meg a fülünket a tanya felől a domboldalon. Vágtató lovak patáinak csattogása. Ugyanebben a pillanatban egy lövés hangzott föl a sövény felől, Bizonyosan ez volt a legvégső jel veszély esetén, mert a kalózok rögtön megfordultak, és a szélrózsa minden irányában szétfutottak. Az egyik az öböl partján a tenger felé, a másik a domb hátán keresztül, és így tovább, úgyhogy egy fél perc múlva se hírük, se hambuk. Egyedül piú maradt ott, akit mindjárt elhagytak. Talán a vakrémület hatása alatt, talán bosszúból, a szidalmai és ütései miatt, nem tudom. Annyi bizonyos, hogy ott maradt. Kétségbe esetten topogott fel alá az úton, tapogatózva és társai után kiabálva. Végre is hamis irányt vett, és néhány lépéssel elrohant mellettem a tanya felé, egyre kiáltozva. Johnny! Fekete kutya! Dörk! Ne hagyjátok el az öreg piút, pajtások! Ugyanakkor teljes erővel fölhangzott a lódobogás, és négy vagy öt lovas föltűnt a holdfényben, amint őrült vágtatásban nyargaltak le a lejtőn. Ekkor Pew ráeszmélt a tévedésére. Nagyot jajdolva megfordult, és egyenesen neki az ároknak, amelybe belegurult. Egy pillanat alatt megint talpon volt, újra nekirugaszkodott, de most teljesen megzavarodva egyenesen az első vágtató paripának a lábai közé. A lovas ki akarta kerülni, de hasztalam. Hugh összerogyott egy üvöltéssel, mely messze fölverte az éjcsendjét, és a négy vasköröm végig taposott rajta, földre taszította és elvágtatott fölötte. A vakkoldus az oldalára esett, aztán szépen az arcára borult, és nem mozdult többé. Talpra ugrottam és integettem a lovasoknak, azok amúgy is belekaptak a zabolába, megriadva a balesettől. Mindjárt láttam, hogy kik voltak. Az egyik, az utolsó közöttük a Tanya Béli legény volt, akit Livzy doktorért menesztettek. A többiek vámőrök voltak, akikkel útközben találkozott, és volt annyi esze, hogy rögtön visszafordult velük. A macska zugolyban lévő vitorlásnak a híre valahogyan eljutott Dance felügyelő fülébe, és még az éjjel megindult a mi kocsmánk irányába. Úgyhogy ennek a körülménynek köszönhettük én és édesanyám megmenekülésünket a haláltól halt. Úgy feküdt ott, mint egy darabkő. Ami anyámat illeti, mikor fölvittük a tanyára, egy kevés hideg víz és tüsszentős só egy-kettőre az eszméletére térítette. Az ijedtségéből is hamar kilábolt. Csupán azon jajgatott egyre, hogy nem tudta kiegyenlíteni a számlát. Ez alatt a felügyelő elvágtatott, amilyen gyorsan csak tudott a macskazugoljba. De itt a legényeinek le kellett szállniuk a lóról, és úgy leereszkedniük a szakadékba, kantáron vezetve és helyenként támogatva a lovakat, közben folyton vigyázva, hogy lesz csajják csalják őket. Nem volt hát nagy meglepetés, mikor leértek az ugolyba, hogy a hajó már vitorlát bontott, bár még mindig a part közelében tartózkodott. A felügyelő megállásra szólította, egy hang azt válaszolta, hogy álljon félre a holdvilágból, mert könnyen kaphat a testébe egy kevés vágott olmot, és ugyanabban a pillanatban egy golyó süvöltött el közvetlenül a karja mellett. A vitorlás befordult a hegyfoknál, és eltűnt szem elől. Mr. Dance nem tehetett egyebet, mint hogy egy embert Bristolba küldött azzal az üzenettel, hogy legyenek résen. Ez pedig, mondotta, valamivel több a semminél. Azok elszeleltek. Ottal üthetjük a nyomukat. Csak annak örülök, tette hozzá, hogy piúmesternek mesternek rátapostam a tyúk szemére. Közben tudni illik, elmeséltem neki az egész történetet. Aztán visszamentem vele a Bambó admirálisba, és el nem képzelhetitek, micsoda felfordulásban találtuk a házat. Még a fali órát is leszakították dühükben, hogy nem tudtak a nyomunkra akadni. És bár nem vittek el tulajdonképpen semmit a kapitány pénzer zacskóján és egy kevés ezüst pénzen kívül, amit a kasszánkban találtak, mégis rögtön láttam, hogy tönkretettek bennünket. Danz felügyelő sehogy sem tudott eligazodni a dolgon. Megtalálták a pénzt, azt mondott. Hát akkor, fiam Hawkins, mi az ördögöt kerestek még? Talán még több pénzt, mit gondolsz? Nem, uram, nem pénzt kerestek, azt hiszem, teleltem én. Azt gondolom, uram, ezt az izét itt a kabát és megvallom az igazat, szeretném valahogyan biztonságba tenni. Jól van, film, igazad van, szóld, majd magamhoz veszem a gondolod. E, azt gondoltam, talán Lipsi doktor kezdtem bátortalanul. Tökéletesen igazad van szakított félbe nevetve. Lipsi doktor igazi úriember. És a magisztrátus tagja egy szemében. És éppen az jutott eszembe, hogy el fogok nyargalni magam hozzá, és jelentést teszek neki, vagy a lovagnak. Piú mester meghalt. Ezen nem segíthetünk. Nem, mint a ha sajnálnám, hanem látod, ez egyszer szörnyet halt. És az emberek képesek arra, hogy megvádolják érte ő felsége hivatalnokát, ha ugyan megmerik tenni. Azt mondom hát neked, fiam Hawkins, gyere velem, ha akarod. Szívből köszönetet mondtam neki, és azzal visszamentünk a tanyára, ahol a lovak voltak. Míg elmondtam anyámnak, mi a szándékom, a vámőrök már mindnyerekben ültek. – Dodger! – szólt a felügyelő. – Magának jó lova van, vegye föl a nyerekbe ezt a legénykét. Alig, hogy fölkapaszkodtam és megfogóztam Dodger deréksziában, a felügyelő indulást parancsolt, és az egész csapat útnak vidám vidámügetésben doktor doktorháza felé.